Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin As-salatu as-salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbjahum bi ihsan ila jomiddin. Shikua së ndëruar, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të gjithë të falendrimet, adhurimet, lavdrimet, i takunë Allahu Jalla wa ala. Nërsa pa që dhe bekimet Allahu të, Allah, të qofshim bi Muhamedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familënë të i shokët dhe të gjithë ata që ndikin këtë rukë derin ditë në fund të kësajvote. Mirë se të komi përshri sante në takimin ton të radhë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 duhet të konsideraj që ështëja parimora në jetë në ti pas besimit në Allah në Zogjel. Por, në qovë se shikojmë muslimanet në rrafshim praktik, analizojmë realitet në tyre, do të shumë se kjo temë, jo që nuk e gëzën respekt në mërituar, por fatke që është ajo nuk ka dhe vend në prokupimet e muslimanit të kësoj kohe, i qele i padushim se i mungan një informim i drejt për fenën ti, e tij i mungon një edukatë e mirëfillë ndaj raportit me Zotin e tij e kështu me radhë kemi qenë duke fol për namazin shikuar në ruar duke munduar dhe duke përpjekur vazhdimisht që të prezantojmë përmes argumenteve të shariatit fjalës së Allah, Allahu xhallehu ala dhe fjalës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të prezantojmë përmes këndeve të ndryshme rëndsinë e madhe të kësaj teme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 qëfar kërsnime dhe qëfar denime e presi njeri u një cili nuk e falë në mazin dhe në nën tjetër nga qëfar kërsnime dhe nga qëfar denimes shpëto njeri u cili falët Andaj, këto tema nuk kanë të bëjn vetë me ata që nuk falën por kanë të bëjn edhe me ata që falën Për andaj, ata që falën gjitha këto që pëj përmandim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 Askurian ne uthem, asnjëherë nuk e praktikis namazin. Pori u të gjithë nga ata që folën kështu, kanë njerëz që falet kur është në shtëpi. Kanë njerëz që falet kur i mund zonë me shku në xhami. S'ka xhami falet. Nuk ka shtëpi vet, nuk falet. Shkon mos a vë dikon, u thon dikon, smuret pak, i dhan pak diçka. A lan namazin. Allah na ruaj. Andaj gjithçka këtu që kemi përmend, duhet shulbën që ajë që nuk falet të braktis më këtë mëkat, të jep fund, të pëndohet të ka lau gjellewa ala, të t'i këthet në mozët. Ajë që është duku luhatërn, e falën nga një gjumat pas i falë tjerat, e falën nga një vaktë si kurse ndodhë që edhe shikuës në në ruar, të telefonojnë dhe të thonë se unë e fali sabajnë, e fali akshaminë, tjerat nuk përmojnë me i falë, të thimi fali të gjitha. Ka shiko për, për që sh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 sonë të të të vazhdoj për sëri që të flasë përëndësirë në namazit. Nga se më dëvërtit më brengos, Allah nuk përëtham se kam qef. Nuk përëtham, kam qef, bë Allah këtë më falë, jo, Allah nuk ka punë qefi. Më brengos nëmëri i mellë dhe atyre që nuk falën. Derte kam. Dhe përë, të kisha mundësi të bëjë edhe më teper që t'i bindi njështë për të falë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 para mendo njëri që li ka përfunduar i dehur. Allahun në rrën nga këpërfundet. Para mendo aj njëri që ka vdekur duke tentuar të pleqkit shpinë e dikujt dhe e ka goditur me arëm apo me dësh dhe ka vdek. Osa i tjetëri ka vdek i zhytur në padrecin dhe njerëzve. Pa kërku halal, zullum këti, padrecin këti, shkele këtë,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 për përfundimin ton. A dhe e që nuk falet, subhanë Allah, për e mëndë dhe vdëq, për e falë në mozën. Që farë përfundimi i dhimë shë më shkë? Që farë përfundimi i rëndë shkë? Muhamedi sëllë Allah sëmë ka thonë, këma të hjewna se të mutun, wa këma të mutun e të baathun, si kur që kënë jetuar, dhe të dhëstëni sikur të keni vdekur do të ringjalleni andaj të jetuar me namaz të jetuar duke përmend Allahu xhalla xhelaluhu do të vije do të vije vdekja e lehtë duke përmend Allahu xhalla wala duke përmbyllur misionin tën këtij jetë e Allahu ti të teknohesh me ti ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan merdhiya fadkhuli i i badi o dëkuli gjennëti. O, të shpirit, i qetë. I qetë me përmendën Allahot. I patrazuar. I qetë në knasinë Allahot. Ja, i atuënë, së mutënënë. Allahot thërët, shu shpirit, thët e mirë, në fond të vdekës. Nuk e i thirë, Allahot, në gjennë në gjennalu që të dalin nga ta trupa që ka falë namazë. Në fundë, në fundë, qëfarë të Allah qëllë e wala? Fëdhuli fi i badi, fëto, në radhët e rabve të mitë mirë, o dhëhuli gjenneti dhe fëto, në gjennetin tim. Këso përgzime, merë besimtarë dhe besimtarja në fundë tjetës e ti. Allah e nuk mund të shprejë këto përgzime, nga së është në fazën, E tranzisionin nga kjo bot, në tjetër, vdekur, në botë në botën tjetër, ajë shumë ke vdekur dhe ajë tashma është i lidhën me botën tjetër, edhe pse ka lidhja me këtë botë, është një fazë tranzitore, nuk mund nga të regonë që farëshë, por Allah nga të regonë sa i shepër gzime A i shepër gzime si kurse të të Allah Gjallahu Allah i në lëdhine kalu Rabbun Allah thun mështekamu të të nëzzelu aleyhimu l-malaiike hella të khafu Ata të cilë thënë, Zotë ju në është Allahu, dhe nuk mjaftuan me kaqë, par, i qëndruan besnik sa i deklarate, e si qëndruat besnik sa deklarate, i kryen obligime që i kanë dhej ati Zotëi që e pranuan si Zotë, Zotë ju në është Allahu, dhe ne e dëshmën praktikisht këtë se zotën është Allahu duke i përfillu në obligimet Allahut. Kallur, Rabun Allah, kanë thonë zotën është Allahu, thumës të kamu, pasaj përqëndruan, pasaj ishin stabil në këtë thënje, nuk u ha mendën, nuk u hezituan, por ishin të bindur në atë e thanë dhe kjo bindje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 لا تخافوا ولا تحزنوا ما سو مرزتني ما سو تشبراني ما سو بيكلاني و أبشروا بالجنة مير بأيكي دوة تابني أشت تابرقزاني فيتنا يوهي ما جنة و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هاي جنة چه واش پرمتوار ذكي نيبسوار نكت پرمتم باش ديمشت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 ata tiret ata tiret që nuk kanë fal e ata e ata çfarë përfundimi kanë ata shikoj çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu i shëdu ku fal shikoni shikojë ndruar ky fale ky njeriu sikurse është përmendur së më tim fale mirë po nuk e plotson të rukun si duhet Ka njerësje është duke në e të shtonë këmpë. Kërvije rëkujeve që pak le visët. Nuk e bon rëku në drejtë. Rëkuja duhet jetë në mënyrë që besimtari ta ketë shpinën drejtë. Para së ka mundësi. Por drejtë e shpinën e ti. Êshtë er të zmetu se Muhammedi sallallahu al-sallam aq drejtë e kam bajtur shpinën e ti në rëku sa po të derdhe i ujim bia shpinë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 Këmësini në këmësini ku i deshën në rëku, i njëri kështu falej. Dhe pasë e pa Muhamedi sallallahu alai sallam në qofë se kënjëri vdes në këtë gjendje, pa e përmisë rëku në ti, ka vdekur jashtë në mësimeve të Muhamedi sallallahu alai sallam. Kë falët, por jos i duhet. Dhe ka gjikuar për të Muhamedi sallallahu alai sallam se në qofë se vdes në këtë gjendje, do tjetë jashtë u dhëzimit Muhammedi sallallahu sallam. E ajë që nuk falet farëm e Allah, në cënësime është e to, ajë me kenë është, me kenë është ajë, shikoni me kenë është ajë. Muhammedi sallallahu sëmë ka përmend, se ajë që e braktis namazin, <coughs> ajë që nuk falet, do të rinjallet ditën e gjykimit, në shoqilin e faraonit, Allah e narujtë, njeri ma i të mërë shumë,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 pa këndëshën, pa përmenda lënjët levuala, pa u penduar, <clears throat> dhe shëqëri që nuk ja përfërojnë maskuj tjesh, afër faraunit dhe të tjero që i ndihmua në këtë rritim. Shëku e në ruar, ku njerëzit dhe të përfundojnë në vend të të tjure, disa në gjelnat e disa në gjhenem. Do zhvilluat për njësa qaste, një dialog në mes të banorëve të dy banimeve. Banorët e gjennetit, do të mundësua të bë një dialog me banorët e gjennimet. Do me thonë, njerët janë njovë këtë botë. Janë njovë të fqiu me fqiu, i aferëti me të aferëmin, kolegu me kolegun, shoku me shoku, janë njovë me zvejtë, kam punun këtë botë. Por jo të gjithë ka njekë,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 Po, kemi pa zotollime, po. Kekum, qfar, qfar bari, atia, Psejnin Psejnin pse jini në xhenam? Ma selekekom. Çfar çfarë bëri Çetin xhenam? Çfarë u shtpiu atje? Çfarë? Pse jini atje? Pse jini në xhenam? Pse pse po djegeni? Çfarë kjo është e vërtetë? Kjo është e vërtetë që sa Allahu xhen lewana pa na lemran? Wa man asdaqu min Allahi qila e kush flet më drejt se Zotit. Fjale Allah të shë fjale më drejt, më vërtet, andaj, Allahu Gjallahu Ala, për në të regon për një zhvillim të jetë interesant, dhe për në të regon kush janë aktaret e kësë njëjarja, dhe qëla është për në batja dialogu dhe besedave të tyre, për gjitha këtu për në leblën Muhammedi sallallahu sallam, banur të gjenitit, Allahun e buf e tyne. Allahun e buf nga banorët e gjennetit. Allahun e ruvajt nga jarë i gjennimet. Para me ndo banorët e gjennetit, i pysin banorët e gjennimet. Masa ne ke kumë fisakar. Pse marini i këto? Për shfarë në së uja. Shfarë është përgjigja? Cëllë është përgjigja? Përgjigja e parë. Ata do tjepin tri-këtër përgjigja. Për gjigje e parë në pytin e banorët të gjenetit, pëse jeni këto? Kalu lem në kun minë el musallin, në nuk u falnim, thërë të e zonin e zveshëm gjemi, thërë shmi janë zonë, po, te kolegi ndëruar në punë, e di, vëllaj, më kujtohet, kërë nëzirje se gjadën në punë u falshëm, e di, po, vëllaj, e di shumë mirë, te kushërin në ruar, E di kur veshjet e ona që u falshë, unë sufata tek kësha. Po e di. E di fëçi i ndëruar kur delshën sabah, delshën drek, unë të përshëndet ja e mirë kush ja e luvë, po nuk vija me ty e di. Kem ka sill xhehenem, Allahu e narojt. Lem nakun min al-musallin, nuk u falshëm, nuk u falnim namazin. Shikoj kë është përgjigjja e pa në këtë pyetje, çfaru ka sill xhehenem. Atëherë pas sot nuk do të falem.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 Që mështë të falë namazin kërimi në rrug, a kërimi ladh, shumë e më loë, e falë në jesën. Qëshmele namazin? Namazin falë në rrug, falët në spital, falët në pun, falët në rrëplan, në nije, falët në rrug, falët shmut, dhimbje, falët në burg, ku do falët namazin? Dhe asë kënd nuk praktizët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 fal namazet fal namazen rri i disiplinuar në fal namazet ne çoftë së dishon ti e pyet si e ju jo i pyetur prandaj pafundimi i kaq në këtë botë pafundimi i kaq në botën tjetër të të i prat ata njerëz i kuot ndëruar të cilët të thotë nuk e falën nuk e falën namazin të thotë e praktikojnë namazin dhe e fundi që do të të cekje është. Ky përfundim të ndikush ato, a pëse për namaz? Përfundimi keqë më deke, përfundimi keqë në gjahenem, përfundimi keqë atje, py tje, e rënd përta një përgjigje, teje, teje, e vështir, ato a vëllë pëse? Nga se namaz i shikujnë ruar, është në buroje e besimtari që ruan nga rëshqitjen më katët. Në qofë se nuk existën penda, qëfar përret nga uj grumulluar? Apo? E kemi një penda dhe këto është uj grumulluar. Kjo penda pengën vërshimin e ujt, që të shkatërë shtëpijat dhe arrat dhe mbyt njerëzit. Në qofë se kjo penda hapë të tërsisht. Kjo uj këto i grumulluar, qëfar përret më ndodhë pëti? Në mbet të të të? Apo të kalon me, me, me masat të pranuarë? Apo të vërshon i tëri. E diën përgjitën. Andaj namazës kjo pëngjesa. Që i ndal epshet. I ndal ves të këqia. Kur kërë largohet. Njeri shkëtë rrëtë. Fikoni që fërëtë logjën levala. Fletë për pejgambertë në surën mërjem. Fletë për pejgambertë e ti. Të mirë, Ibrahimin, Ismailin. E kështu më radhë. Dhe fletë si kanë qenë devatë shumë. Se ka falë namazën si ka më bërë allahu sejde, dhe shpeshë herë kjo sejde, ka jene, shu qewër mellat, duke të qajt për hirë të zotit namaz, që të kërkuën mëshirën të të jë, fallen gaj, pas prezentimit të rabbet në, thë allahu jallahu a'la, allahu thot, fëkhalëfë min ba'dim khalfun, a da'u s-salah, wa tëbë'u s-shahwat, fësaufe Fasow, yelqawna gëjja, fëkhalëfë min ba'dim khalfun, dhe ardhën pas tyre, Allah i ka shprej e khalfun e shumë interesant. Dhe khallethe mi mbadim khalfun, Allah u thotë, dhe ardhën pas tyre njështë të prapambetur. Shumë njështë fa të këti mendojnë se ka kërin shkollë, bab gjykshë jam e kërin prapambetur, falke namazë, diqka bajku, qeke diqka. Ti i prapambetur, që se këngu bab gjykshën tënë këtët mira që ti kam su. Khalf, khalf është mrapa, khalf, mrapa. Dhe khallethe mi m Erdhën pasyre njerës të prapambetur. prapambetur. Nuk është njerë i prapambetur a që nuk din këtë me përdorë. Kështë i ke mësohat. Nuk është i prapambetur njeri u cili për shambull nuk desi më uveshë. Mësohat edhe kja. I prapambetur a që këtë nuk din këtë me përdorë. Këtë nuk din këtë me përdorë. Nde Allah të ka krihu. Allah përkërkan edhe qëfarë. Nuk i përgjët Allah të zëllë. Gjithë kët argumenti është edhe për të aktor, e shata, i subbindet. Kjo është, kjo është i pafambetër. Kët nuk e përdor, duhet kët më përdor. Andaj Allah thotë: "Fa khalafa min badi mukhlifun." Erdhën jashtë pafambetër. Pse i është pafambetër? Pse? Pse i është pafambetër? Pse? Adha us-salah. Ka se hop namazën. A hopni rënë namoz me men kry? A lan një namoz men kry? A këtë lan?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 Andaj Ibrahim është zëmi i shtatë, zotri i kulturës civilizimit. Ismail alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, qytetarë të pishtar të civilizimit dhe udhëheqës të përparimit. Dhe Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Ku është shoqëria përparuar sot në vujtjet, shkatërimet e mëdha që i bën familjen, moralin, shoqërinë? që i ka mësimet e Muhammedi Sarrasem, edhe sëd, edhe sëd, janë në gjendje me lene e lojëlle e walla, të ndryshojnë, rënsisht në kuptimin pozitiv, atë që vuan shëshiria për isojtë. Kjo është njëri përparimtarë, kjo është njëri bashkohorë, që mësimet e ti mundë dhe në gjdo kodë dhe në gjdo vendë, të jenë përshtatëshme, efikase, të nevajshme për njerëzimin. Këta njerëz janë p për e gëmbërë të allahu të aso qëllë, mësuësit e njerëzimit, praktisja rrugës të dyre, është shkuarim rapa. Përëndaj, allahu gjëllëvala këtë prapën beturi intelektuale e ndërlidhë me edau s-salah, e lan namazin, e kur lan namazin dhe qëfar ndohë dhe, e lan namazin, edau s-salah, të bëhu shahëvat, i pasu në i pshëtë. Se, këse këtë e mbillën, pasë e nuk mëndon dhe këtë nuk ban e Allah nuk ban, se përmër pasu në hujë që nuk ban, ban se mu përmvyn, po këtë haram, hajtë lo kape grahje, se qështë në shuë, ku e logikë Allah, ku është arsua, qështë njeri me men kry, e një losë në derën e ti, me ndërë në hujë, qështë e përmën këtë njeri, si njeri me men kry, me logikë në arsujën, që Allah ja ka dhonë. E keqëpërdur pasurin publike. Keqëpërdur pasurin. Si njëri me men kry, pin alkal, të ade vetë në ti, që me, me vedije të kalën në pavedije. Njerët mundun nga pavedija me pru njëri në vedije. Njëri ka u vedijin, mundunun me këty në vedije. Njerët e meqëm. Këmë me vedije shkën pavedije. Që i thënë këti njëri? Përparimtar? Jo, Allah. Andë Allah pëtë pëtë të për të tebe u shëhevatë Kërë e praktisë namazin, ma nuk lënë samë përbo. Andaj, namazin shë garonës. Unë e di që kanë jeshtë ndërshëm, që mundur me kanë ndërshëm, që nuk falen, pa të e në rëzik. Atë e në rëzik nga se namazin shë garonës sa që waruan, waruan atë koreksijat, fisnikri që e kanë. Pa ndryshe, mund të gjithë në situatës që nuk mund të rezistuin e pëshidat dhe të një losën. Sonjet ka qenë mirë, ka qenë k I ka së përrua Allah Gjellera më pasuri, horë jë mba. I ka së përrua Allah me poshtat, horë rëzili jë mba. I ka së përrua Allah Gjellera me dheqë, i ka, ka upë ftyra nere moralin. Pse? Ese po të këkshin garantësën e namazit, do të mbejtë e i pënda që mdal epshin e sigur dhe fëqeshme. Por ta, të khalëtë minë badim khalëfun të prapam betër. E da u salahë e ho për namazin, të shahvat, i pasua në epshet, e qëfar për e të pëtynë për e përveqët që fësau, fëjel, kaune, gajja, dhe kështu duko rukullis me epshet, rukullis me epshet, dhe të përfundojnë gjëhenem Allah në arrujtë. Kjo është namazin që këndëruar. Penda dhe qëllës i siguris për shëqërinë, shtegu i përparimit, i ngritjes, i civilizimit, i përmërsimit e shëqërisë. Për ndaj, shikoni sa, sa i duen këso i shëqëri e njerës që falen, sa i duen këso i shëqëri e djemë dhe vazës që falen, ndaj, i qofë se kjen familinë e di kjenë që falet, Allah e respektohe shumë. Më Allah i dije se, që ata e në shprejë sa e këso i shëqëri e. Ata janë e ardhë mi akti bendi, por edhe jo që falen e, kupton e përgjësqinë që e keni në bisu përsi duhet. E pritshme për nevër që një timi të ndërshëm. E pritshme për nevër që timi të bashkuar. E pritshme për nevër që timi moral shum, korrekt, të moralëshëm, korekt, të kujdeshëm, besnik, nga se namazin e mësën këtë. Shëgënë ruar, kjo është e që patët dhe që të përmenin kodrët të këti emisioni për namazin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 dhe duhet të luftojnë gjitha virus i cili e rezikon unitetin dhe bashkimin me styra. Për nën të tërë edhe gjemati duhet të kontribuan në këtë dretim, nëse jo rrëllë herë ndodhë, jo rrëllë herë ndodhë që të kjetë nga gjemati, të cëtë i prinë valëve të përqarjes, me dëshirë apo pa dëshirë, bëjnë sebem që o gjelardë më stinë unikë. O gjelardë duhet tjenë të vëmëndshëm, tjenë të kujdetëshëm,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 Kemi telefonat, orna, orna, që duke të dërshëtoj telefonata nga se kashin duke frit, në regull dërshëtë e inkuadrojë telefonata. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alahtu Allah. Hoja, më nështë në pika të shkurta mëna këshiru pak të që hame imësu fëmivë të tonë dhe në moshëm të zhërës orënë? Po e qërtë. Ashtë të kjortë? Po, po e qërtë. Sënë dhe rëshëllë.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 apo kusht ka e kaon kë dor por shaqo ka nje dorr qe handbook me te i thua shikoso do tot kjo dorr sa shum duet po a din kusht e ka fol kë dor kush allahu apo do me dorse allahu per kë dor po do tot me begati qe i shtryzo fmiu dhe i shese i duen te amsyn dashin de allahu xhelal xhelalu dhe gjithashtu te mendohemi te amsyn solutje qe i duen per namaz kur vijn e moshave 7 vecara ta perzim e fëmit e muslimanve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 të timësojmë që të duen me zvete, të timësojmë se urejta nuk është piesë e jetës e besimtarit, dhuna nuk është piesë jetës ti, e kështu në radh, prej vejnë preve të shumë, da që duhet të dukonë fëmit në te. Inkuadrujmë telefonatën tjetër të radhës. Salamu aleykum. Aleykum, salamu, rahmatullah. Bua, kam të repitje. Urnav, lo. Uh, Pitja parë është amunam jo, amunam,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 askaj pyetjes Allahu subhaneh ve te selam aleikum <tom> aleikum assalam wa rahmatullah uh, fillim e fillimisht pyetja e para esht kthimi i selamet çdo kurcë ti jap selam dhe ndëgjon qarta se thot esalamu aleikum do të ndëgjon qarta me vështet tu se të ka përshëndetur qarta me selam esalamu aleikum çdo kurcë ti përshëndet i ja kthen selamën aleikum assalam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 Po selam aleikum, kthea selamë dhëruar. Ajo që nuk falet është çështja e tij personale me Selalloh dhe me Sallallahu Jale Wala, nuk ka të bëjë kjo me selamën. Në shtimi i dhonë selam atyre, do thotë nëse janë musliman, u jep selam. Nëse e din se ta ktheni selamën, nëse e din se dhënja e selamë atyre mund të bën dobi atyre në fe. Mund të bën dobi atyre po, në fe. Po anjëta tallën me selam, nuk e dim vjen e ti, atë përshëndeti pashëndit tjetër, sigurisht mir mir, e mirë dita, ajni mirë apo lot mi mrapa, e kushtoj nuk prish punë edhe me këto lloj pashëndit, mëo pashëndit, veçanërisht me ata që nuk e din vlerën e selamet. Qëndrimi konkret e prish edhe argument përqërsë nuk s'ka kur kush mbohet pediatri që ka thonë se kushin kush konkret e prish udhëtimin. S'ka kështu. Do të thonë dikurçi shtrin kum nga kibla, nga hoja këto mi mrap, patëshim se kjo duhet timë të kujdesshum që të diim si të ulemim para njeriu të dişim. C'të thësillim para ati nga se ë uh, Gjibrili alayhis salam kur ka ardhur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pyet për ato pyetje të mëdha, çka çka uh, është Islami, çka është Imani, çka është Ihsani, ka më sufin është ul në dy gjujt. Në dy gjujt është ul, i ka vendosur duart i mbi gjojë dhe ka filluar në mënyrë të e duhur ta pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ka qenë Gjibrili, meleku më i madh, ai e ka mësu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam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 Ishtroja e Miraxhit ka ndodhur duke qenë i dërguari sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Pastaj është shpërngul në Medinë. 10 vjet të qëndrimit në Medinë nuk është transmetuar ndonjëherë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thotë e ka festuar këtë natë apo ka qejruar për këtë natë apo i ka kushtuar adhyrime të saktaura. Ne duhet që domoshta <coughs> shqyrzojmë këtë rast për të kujtuar këtë rast që ta mësojmë më mirë të kuptojmë më drejt çfarë është thënë. Çfarë përfituam ne praktikën këtij jetë, çte rikujtojmë ato mësime në rrafshin e historisë islame. Por jo që ta veçojmë këtë ditë me ndonjë manifestim të posaçëm, ceremonite të caktuar, adhyrën të caktuar, agjrim të caktuar, apo kurat nga se nuk është thjeshtu se këtë e ka bërë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne duhet të përmbahemi asaj që ka vepruar Muhamedi alaihi salatu wasallam. Kemi në telefonat çfarë inkadrojmë? Selamun alejkum. Aleikumus salam rahmatullah. Hëtë e dhëndit desh ta me ta po një pjetje. Po? Jam një muslimani sincet, po tëvoj se të i moshe së rinore, ta shë i kumbo rësë 4 vajtë a vetë. Po? Kumbo në mazë, regullesht të dhe bajnë në mazë. Kumë a gjirua, regullesht. Që 2 vite, 3 vite, të i shëndetës, së jam e dhe asmi, e së pëmëjnë e a gjirua. Djetë si, pas kushtet e islamit, pas shtilat e islamit në ndërtu është dhe a gj A do më thonë si më nështë më lëhatë nësë si këshëndetë në vejbën? E qartë, Allah. E qartë, Inshallah, të arështë japën përgjigjë. E shëndetë, do më thonë, kam <laughs> pëjsyve së mireve, pëj luqësit, pëj organizme. E qartë, Allah. E qartë, Inshallah, të arështë japën përgjigjë. Inshallah. Salamu alaikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Uh, Njeri ju ishëndosh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 Lësimin namaz është nuk mësh në kom ullësh, ama namaz nuk e lënë. E në gjerim kumë e lëcu, me thonë, ha gjuzit, ha gjuzit mësa, nuk mësh në kështë. Njeri u i smur, që e dëmëtën në gjerime, i ashtën smundjen, njeri u i til, lërujt nga gjerime. Nuk a gjerën. Tash, unë nuk di smundja jo të qëfarar të smundja ti. Unë e po flasë për regull fetar, regull juridikë, për personat e smur të cilleve o pengon në mas të madha agjërimi. Nuk kanë mundësime e përbalu për shkak të gjendis e do përshëndecore. Këta një shfarë bëhen, këta një liru nga agjërimi. Po njerët e smur, janë dy loje. Loje për është ajë që smundja ti është kronike, vazhdushme, nuk shëruat. Sderin mdike e ka këtë smundja. Dhe njeri që e ka kapluar smundja, pak par Ramazanit. Ose në Ramazan ë Kjo mund të zjo smunja ti për disa ku, por diku shërot. Njeri u që smunja ti është e vazhdukshme, kronika, qithë mosh me atë smunja, kjo njeri dhe thot, lirot nga gjerimi, e pastaj shpaguan, për gjithë do ditë që e ka prish të Ramazanit, e ushqen nga një të varfor. Ndërsa personi që smunja ti është e përkashme, poaj nuk mund ma gjur Ramazan për shama se është e lodhur, është i smur, me në masë Ramazanit sh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 Në njëra është se alejoz dhe mëslimen i dhevoqë me pasë një shokë pësë, të fejës krishtjere edhe përse dhe më falë të dytë e majnë fejë në vetë. A dhe në kaskjane uh. nuk i pejnë një një tjetërit. Uh. Edhe këtja tjetër është për për për që dhe vape për e për sën që ndikonë pozitivisht që dikush më këfin fejë. Dhe më falë të zvartë të ma gjeru e amazanën e një tjetërë. Këtë më dhërë që, natër e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 E, për shembull informator ai që ndodhej në një skript të profesorit Tinu GK Jakarkania këthen ai ka kompetencë që ato janë patyshim gjëra që nuk e, nuk kontestojnë dhe janë në rregull. Prandaj besimtari sillet mirë, mirë me të, sikur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato në Medinë ka pasë shefot, o sil mirë me ta. I ka përshëndetë u ka folë këto merat. Pa ne se shoqëria e, e besimtaret do tjetë i lidhur lidhja mitësia me ata që e në besimtar që i ndihmojnë në fenëti. Përndaj me njofë dikan, me më shëqru me dikan e, në pun, në shkoll, fëqinje ki, më vizitu ko pas kohe, nuk adhë që, që në këtë këtë keqin këtë rritëpë. Me kështë që mësë të dëmtuat feja, me kështë që, që e mësë tjetë nga ta që ofendojnë islamin, ose e, të sulmojnë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 Qolso opë shumi mal. Mëfton ajo që çdo punë mirë që ai e bën, edhe ti je pjesëmarrë në as problem. Kreç ka bëtiem, për shembull. Ti e bësh shkak që ti kusht mofon. Sa rajt falet, sa rajt falet. Sa rajt e ke në obligim, namaz, gjithmonë ti Allah të jap çës problem, pa jamunguat të shpëlimin. Ati Allah i afrin e plot. Ai mësh blim në plota që falet. Ço shuzul, alhamdulillah. Allah u ti të ndan nga shpëlimi i Allahut për shkak se dikosh për falet. Për daj, mjeftonkja, mjeftonkja, e mështuasin për shpërlimet e tjera që të presë një të gjukimit e kë Allah Gjellewala, që Allah Gjellewala është problemet madhe ata që bënd shkaktar, që dikosh të pëndohet, të braktisë në një mëkat, të këthet obligimeve të Allah Gjellewala, për të shpërlimet e shpërlimet e shpërlimet e shpërlimet e shpërlimet e shpërlimet e shpërlimet e sh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 E kur ti s'ore, tani më ra pak më herët me flet. E engagante dikon për shoguj, për më dje që me tim telefon. Gjithë ato masa i ndërmerr bien më abadës. I thua lut të xumet. Gjithë ato masa i ndërmerr besëtorin që të çojë me fjalë masa botë. Dhe me lehen Allah xhel leula, nëse ndërmerr këto masa, nuk ka mundësi mik në masa botë. Por janë ndo nervzim, ndon t'mer xumi. Tik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 Hojt uh, dhe sa një polësij për një motër për i tijes hojtë një abo. Ashtë një motër që është sëpëvu shumë në këtë dënja, edhe ka fillu bëjgë shumë me namazë me në Gjizhu. Po du një polësij për i tijes hojtë një abo asaj sëpëvu edhe për namazën edhe pse dhe i pare fulle për namazë për një polësij dhe qanë. Allah është po blivë, sëllamu aleyku. Sëllamu aleyku.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 Amala. Allah është ajë që ka kriuar vdekin dhe jetin për të ju sprovua. Andër ne gjithë mëni minë sprov. Edhe kërimi të shëndosht jemi minë sprov. Por edhe kërimi të smur jemi minë sprov. Edhe kërimi të pasur jemi minë sprov. Edhe kërimi të varfë jemi minë sprov. Edhe kërimi të sigur të minë sprov. Edhe kërimi frike minë sprov. Gjithë mëni minë sprov. Njëri kërë është në sprov, duhet të shikon që të kalen sprov në sukses. Spruva në dopsën fi Kjo shaj e dështimin Spruva, Allah në rujt Ti ke dështu në provim Ke dështu në provim Spruva duhet të nga forcaj Nga këthen ka Allah Gjellewala Të nga banë më stabil Kështë kjo rulli i saj Allah Gjellewala asken nga njerë nuk e spruva Në për të shkatru Allah nuk në edhe në të keqen Allah nuk në mundan njëve për asgjë Në spruva në si imi rab dapt Se nuk në kujtojtë Allah ndryshe. Nuk përmërsojtë gjendje ajo ndryshe. Ata në ndihmanë Allah gjendje Allah për më përmërsu. Ata që nuk përmërsojnë sprovë, ata e refuzojnë mirësinë e Allah të të të gjelë. Dhe këtu bëjnë dy gjenohë. Edhe, dështojnë edhe të dështojnë sprovë, edhe e refuzojnë mirësinë e Allah për të përmërsu ata. Përndaj, në qoftë të se, me namaz, nuk i të kalimë sprovë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 duhet të shikojnë atë që është më më kërcsa ata. Këmo i të kështu më ndodh. Këmo i të kështu më ndodh. Fatkesish plot nga njerëzit kur vjen sprova i verban tersëht, as një begadin nuk po t ja, t ja po, si sytë, e shvon më. Unë kursoj më knoç, unë zdiç kam me cil syt. Subhanallahu. Çi më ndodhi kam me cil syt? Po, ti ai ki syt. Po, fëdetë që sikon syt, ai edin çao më çysh është më shumë me cil kur syt. Kanë u dikau syt, dikau verë, dikau gojen të kam shumë të mira, të kamar dhe qka, për të kalon shumë të tira të mira. Në duhet një sëpru me nga verbu të tërësështë, përthoj se këjtë bota është e zëmë, ka përfundut djene lëmë turistë tonë, ne e me të shkatë ruat, ne i kësë kime qëllë sytë. A u dhu billah, hëllan në rrë kësh petë dukatë me Zotin Gjellë Gjelaluhu, ku shë dukata, ku mirësia, ku mirë njohja? Sa njëzë janë ma k Gjithmonë diës e kanë bukur di dikush që s'provua këtë çetë. Ja. Gjithmonë kur sjet i fundi i provës. Tuthkas provu me ditë, por dikon tjetër ka provu me ditë tjetër. Tuthkas provu me kët, por ta ka rënë beqati. Ata që provuan në tjetër, por ta kanë rënë beqatin tjetër. E kështu Allahu xelort el Hakim i urt. Dhë është el Karim, bujor. Dhë është er Rahman er Rahim i mëshirë shumë, i gjithë mëshirë shumë, ka përfërinë mëshirë ati gjithë krejës, nuk të me të shkatru. Mosë lërgoj për ti, nga se kur lërgoj është për ti, dhe Allah qëtëherë gjithë së prova. Qëtëherë të lëshë, qëtëherë është qëka është me hjekë keqë njëri. Ndaj, si kurse është është rëdjallana, këne Rasulullahi s.a.s. i dhe hazi behu emrun, fazi a il Që farë bëndë të kure kaplante në një ngarkes, në një mërzin, në një problem, që farë bëndë të? A, i shë dhëtë, fezja, i lësala, shpejton të namazë, më njëherë, më njëherë, më njëherë. Pse? Këse dhënë të se pa namazë shka të rotë, dëpsotë, ati është fuqia, ati është energjia, ati është rukdalja, ati është lidha me Allah në gjelalu hu. Këta në qëfë se nuk ikë namazë, në qëfë se n në qëfë se nuk qëtëso është namaz, ku ki mu qëtësu? Ku? Në prerë të shëtanit? E në thosë da në gushlimet e, e, e, e djallit? A tje ki me gjithë në gushlimet? Këjë Allah të zhugjallë. Ajtë për gdhelë. Ajtë më shiranë. Ajtë bërë rëgdalje. Por në qëfë se tërket në derën e durë për mes namazit. Por dhe e lësë Allah gjëllevala që të gjitha projimit sukces. e jetës, ti kaloj me sukses. E është në forëcimin e raporte më Allah -Gjel -Gjel në gjelalu. Në që se dëpsojnë raportet, këtë dërstu, se si të regu i sukses shumë në përvojimin që Allah të ka të regu. Ta kemi këtë parasujqit mund. Jeta është të skapa sëpërva. Në që të dhej që është e sëpërvu, në kështë i ka tërëdhë djetë, hëtë prej që i maj vetën meni jemë sëpërvu, a një ka dalë, Në sallati ka caktu me rreth 70 vjet, edhe pak përfundon sprova smujt dhe Allahu gjithashtu ti jap 30 tjera ish sëndet. A ka mundsi? Ka mundsi? Le prit pak, sabër. Ka dole. Të kaon kë të smunin, të kaon dot mira tjera. Të kasmoj ti po ti ka fëmit ashtu, elhamdullillah. Të kasrun kë çëstia, kalon sa begajtira. A do të të të logaritëm gjithmonë? Jo gjithashtu ne mshirë sy tuza kurrja së ish. Vet vet spronë vetë ka fruktu afër, edhe nuk sheh as gjas mirësi, as butësia, as bujari, as mshira, kur nuk sheh. Ka ne ka shtot nuk, nuk duam so, se më ndon. Allahu na rujt. As e vëllai nëse nëse çso silhemi, kamu si Allah xher lë me me na dhënë aq rapt, aq dhëmshëm. Vullai saçi so, e harrojm kësprov kraasimet të lahshët e punimit tjerë që mund aruzoft, të na kaplojnë. Allahu na uzoft e na përmirsoft edhe na bof rrugdalën së provatona. Kemi telefonuar tjetër çeprat. Selam <tës> alejkom, Horsh. Alejkom, selam, Barëtullah. Allah, që uftik nashën me ju, kështu dhasta me punë një pykje. Ta shkote të fundit nana është nguldu, edhe kina të më thunja hengështë um, familjarë, martot jo ali halës, po tash nana e ka një bringë që am, a është e lejusht me me a dha nuk është, aty të më thunja e nguldu, botë,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 Shkallën, ta është më një për jikë. Uh, Thëtë në në është në bulu, e ta është i është fasë një problem. Nga se mërëtuat dikush nga të afrëmit dhe është në dilemë a me marë pjesë në darësë ma jo për shkallë kësa të i përzimë bura me gra, kallë, kallë, kështë më radhë. Uh, elhamna që është në bulu. Allah gjellur e forëcofë në mbulesën e saj. Dhe Allah bëfë që të gjithë e gra të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 ti ki me do në preci si parodhë për këtë qërësja. Ti përhajt që vdarsma dhe martese a djalit e evojzë nuk ka mundësi martë. Kaqë. Ti e ke kry obligimin që e kinda e ti. Hedrojt, nuk hedrojt, pas taj është problemi ti. Ti silu mirë, bënja përhajr, bleja dhuratën e martesës, qëja dhuratën, krejt kry. Pa, pa, ka me në me nëndihmu diçkan, ndihmaj që ka mundësi me nëndihmu. Mirë pa mosu bë pjesë e kë Dhe kjo nuk ko lidhe si kurse ceka me namaz, nuk ko lidhe kjo me agjerem, nuk ko lidhe kjo me mbules, kjo, kjo është dispozit në veti. Dhe tash për jem vera, dhe tash shumica njerëzë bëjnë sunetij e martesa, por fatë këtësish në hidrim të Allah, të al gjelë Allah në rujtë. Në hidrim të Allah, gjelë a gjelë a li hu. Allah, gjelë a li hu. Allah, ka malkuat njeri cili rren të avullinën kusilët alkoholi. Po nëse pihoj, aj për balteja Allah në gjëllevarat të gjithi ka malku Allah në rrujt. Pekamberës më ka ndalu që ajë që peson Allah në dhe pekamberin mos të ullit në tavolin kusilat alkoholi. E ku e në valzimet e përbashta? E ku është ajë që Allah në rrujt lakuritësia të mërshme e graven këto ahenjë që bëhet ndaj këtu në këveqin gjinahë jënë dhjetra e dhjetra gjinahë a edinin këto dorsma s'o rënimi Allah, Allah, i Allahut bjen me ata njerëz, ata nuk kanë dinjtar. Sepse Allah xhelloa për shkak të hidhrimit bitaj bën që pas me kon të natën, danë pi darsme, ja shojën darsmën. Ka shpenzuar mirë erë. Mosafir se të natën me topat, apo të lasën, apo të përgojën. Pastaj dhimja Allah xhelloa barta të familje, me një herë mas pak ditë, konflikt mas pajtim familje. El shoi djali vajzën, qysh mëreve sa kem darsmë, e po çes subo. Gjithatë dënimi i Allahu u çon.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 veçandrish qofse eduku fal. Kjo veçandrisht është do të thotë edhe më e rën nëse morin pjesë atje nga se pjesë morën i grups më shami, atje hop dërtë arsyetimin shumë mirë me kon haram se shardha. Ja. Sa çka këtë, apo vjen pro një, një mbulumë këtanë. Andaj mos mos bëjmë shkaktar të tjerë të arsyetuan për mëkatën që kanë bërë po truemi, ne ta ruajm fen dhe raportin me Allahu xha lavala. Ek kem edhe një Pyjtje urna? Pyjtje urna? Salam alaikum. Aleykum, salam aratullar. Hoq, pa do me bani pyjtje. Po, pa do gje. Qe ke lafi kjafje që pasod gjëmanë në thonë, a bënë me nështjevu dhe njëherë, që sënë e këna majt në menë që është në thalë njëherë. Që nështë surën kefë? Po, edhe që dhe në e në e në e të shkrujë të amësëj në cëtë lafë. Anë, inshallah, ta është ka të dhe inshallah, inshallah. Ubo, ubo, salamu alaikum. E kam përmendu, kaptina Kef. Kef është një kaptin në Koran, kaptina e shpeles. Të të dvije pas kaptinës Isra. E hapë Koranin dhe aty të përmbajt jesureve e gjenë, kaptina Kef. Përgameri, e ka lavdruar dhe në kanë zitur që të ledzojmë këtë sure ditën e gjumëa. Dhe ka përmen i dërguar i sallallahu a sallem, se sa aji cili e ledzon këtë sure ditën e gjumëa, ka se vab të madhë. Allahu Gjallahu Ala ja bënë dritë rrugën për gjenet. Ja bënë dritë rrugën këtë botë që të ashe rrugën që mësë devijan, mësë rëshqet, Mend if you yeah pa allo jallahu oran nga drita e ati, nga shpërblyimi i ti i mad. Prandaj është e preferuar, është mirë, nuk është obligim, por është mirë ditën e Xhema, kush ka mundsi me nezu nga Kurani arabisht surën Kaf. Ai çdhen, ai çnuk dhen, s'pa kolezon ship të dim bile çapo bëhet fjala e këtij sure, nuk prish pun. Nuk ka shpërblyem, padyshim njëjtë i barabart me arabisht, por s'pa kolezon ship Të kuptoj çfarë po thotë në katecura, në tregimet e mrekullueshme që Allahu Xhallahu i ka përmendur në këtë në katecura. Ne kemi tërhequr e fundit për sonte, e inkadrojmë. Për sonte e fundit për sonte, inkadrojmë për sonte e fundit. Kornah. Selam alejkum. Aleikum selam Resulullah. Selam alejkum. Në ti gjajo e kanë pikturuar në gjyshët na, gjyshi ka qenë fetar. Po.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 urtë a vëmitë turë babën nonën gjyshën kujtimet e mira njerëzit i mohën në fotografi të ngjitura në përmure kjo është ndaluar qase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la tadkhulu almalaiikatu baytan fiha sura malaiqet nuk hyn në atë shtëpi fihi sura atë shtëpi ku ka fotografi Melojë këta mshirës. Melojë që lloj dërgon të na ruan, të na mbrojnë, cilin beqëtin. Larguan nga e shtëpi. Andaj në çufse babgjyshi ju e ka qenë fetar, burr i mirë. A seri, do të nesër të si baseti tas ti. Për fillim porositem msimet e ti. ti. Kujtojeni gjyshin me rahmet, Allahu mëshiroft, përmendeni me të mirë. Jepni sadaka për Tafukaraović ti që se vopiksoj të kaj. Por ju jo që ta mbajmë kujtimin e mirë për të përmes fotografive. Andaj un proces së të llegum të vëroj nga shtëpia të largojmë, por të imajmë në kujtimet e mira brenda vete sonë, të i kujtëm e fjallët mira, që gjithashtot, ata njerëz, nga të afërmet, që në ka lidhë me ta, babgjyshë jonë, migja, djemë të migjës e kështu më ratë, babgjyshë është a që në ka lidhë, i ka pas 4 djemë, a e shë bështi, i ka pas 3 djemë, 2 djemë, a e shë bështi, Kujtimet e mira për gjyush nërë që të lidhë me zveti, të ruhemi, të kujdesimi, të ndihmojme me sot kemi mundësia kështë mërat. Qfarë kuptimi ka fotografia në mur, e ata që i kalonë për gjyushin mas, janë përqare, në këshkullë mimë me zveti e kështë mërat. Andaj, e qofë se jeni musliman, fetarë, pa dëshimë se jeni se ashtu o deklaruat, atërë lërgane e fotografin e gjyushit nga muri dhe mos e vërni Por luteni Allahun xhe Leora që Allahu ta mshirrata, etë bashkon juve së bashku me të dhe gjithashtu vazhdon në rrugën e gjyshit të juaj i cili e ka ndik rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në namaz, enacrem, empat mira kushtemrad, kjo është deri më ma i madh që bëni babgjyshit e nuk nderohet babgjyri me fotografi, por nderohet me lutje dhe sadaka dhe punë të, të mira dhe kështu duhet të veprojmë nga asë këtu na ka psu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe siku nderuar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 bëhuni nga ta që falen, ku i desuni për namazin e juaj, mos lejoni që në asë një rëthan të juik namazin, ju që nuk faleni, prej ta shpendoheni, këthohen të kalajën leuala, bëhuni nga ta që falen, pashkan gjithuni karavanit të pejgamberve, karavanit të njerëzë përparimtar, intelektual, të atyre që Allahu i dan, e mos u bëni nga ta që janë të prapambetur, nga ta që e kanë fikur arsion dhe e kanë praktisë namazin. Lina të herë Ah, ah, ah, ah.